Sjötti kafli Kveði stundir Þegar fagnardögunum var loksins lokið fóru félagarnir að hugaða brottför og að halda heim til sín og fróði gekk til konúsins þar sem hann sat með arven drotningu við gósbrunnin og hún fór með sönginum Valinor meðan tríðhjælt áhrum að vaksa og blómstra þau búðu fróða velkomin og stóðu upp til að heilsa honum og að Aragon mældi. Ég veit hvað þú ætlar að segja fróði Þú vilt nú fá að snúa aftur til þinna heima. Já, kæri vinur hvert tré vegs best í ranni. En þú myndt ætti verða auðfúsugestur í öllum löndu vestusins. Og þjóða þjóð þín hafi hinga til hlóti litla fræð í góðsögnum hinn að volddugu, menn nú skipa þar vegleiri sess en stærri og meiri ríki. Rétt er að ég vildi snúa aftur heim til hér að, sagði fróði. En fyrst verði ég að koma við í Rófadall ég séð þá nokkur sem ég hef saknað á þessum hanningistundum okkar þá var það Bilbo og mér þótti súrt í broti að hann var ekki með í húshaldi Elrons þegar ég sáðu koma undrastu það hringberi, sagði Arven en þú ættir að vita yfir hvaða valdi sá hlutur bjó sem nú hefur verið eitt allt sem þetta vald olli er nú að hverfa og hafði í huga að frændiðinn geimti þennan hlut miklu lengur en þú hann er nú orðinn fjörgamall samkvæ og hann hlaut að eftir þér því að hann mun aldrei aftur fara í langferð utan þá hinstu. Þá beðist ég leiðist til að mega að leggja á stað sem fyrst, sagði fróði. Eftir viku gæti orðið af því, sagði Aragorn. Við viljum fylgja þér langt á leið, allt til marka Róhannríkis. Innan þryggja daga mun Jómars nú hingað aftur til að sækja jarneska leifar þjóðans og leggja þær til kvíldar á mörkinni og við munum ríða með til að heiðra hinn falna en áður en þú ferð vilji staðfesta þau orð sem fara mír áður mælti við þig að þér er frjálst allt gondoríki og sama gildir félaga þína. Og séu einhverjar gjafir sem ég gæti fært þér til að launa einhverju upp í hetið á þína, þá skaltu bara nefna það. Hvað sem þú óskar þér, máttu taka með þér og þú mátt ferðast með heiðri um landið eins og þú væri prins þess. En arven drottning mælti, eina gjöf vilji gefa þér því að ég er dóttir Elronds. Ég mun ekki fylgja föðu mínu nú þegar hann heldur burt til rökkurhafna, því að ég veli mér hlutskipti lúþíienar og mun eins og hún ganga jænti gegnum súrt og sætt. En í stað mín máttu fara hringberi þegar tíminn kemur og ef þú þá óskar þess. Ef en enn þjakaði og ef minningin um byrðina verðist tungbær máttu hverfa inn í vestrið þá til öll sár og þreita eru gróin. En bæri þetta nú til minningar um álstein og kvöldstjörnuna sem líþitt hefur samtvinnast. Og hún tók mjallakvítan gimstein líkast hann stjörnu sem hekk í á brjósti hennar og brá keðinu um háls fróða. En minningarnar um óttan og myrkrið kveljaðik, sagði hún, mun þetta hjálpa þér. Þremur dögum síðar eins og konungurinn hafði sagt kom Jómar af Róhann rýðandi til borgarinnar og með honum glæsileg jóreið hinn að fegustu rýttara merkurinnar. Hún var tekið fagnandi og þegar þau sátu all til borðs í glaðhjalla Meret Rond, hinnum stóra veistlusal mínast týrís, sá hann fegur kvennanna og hann heitlaðist af þeim. Og áður en hann settist baðan dvergin Gimla að koma til sín og sagði, Gimli Glóinsson, hefurðu hann bæra öxitína? Nei, herra, sagði Gimli, en ég get verið snara sækja hana ef þörf gerist. Þú verður sjálfur að dæmi um það, sagði Jómar. Því að viss fljóðfærtnis orð þín varandi drottningu gullinskóar muni nú valda mestu misklíð okkar í milli. Ég hef nú séð hana með eigin augum. Jæja, herra minn, sagði Gimli, og hvað finnst ég um hana? Því miður, sagði Jómar, get ekki fællist á að hún sé fegust að kona í heiminum. Þá verð ég þegar að fara á En fyrst verði að bera fram hvað í hef mér til afbötunar, sagði Jómar. Hefði ég séð í öðrum hópi, væri ég þér hjartanlega samála. En nú get ég ekki annað en sett drottninguna og hverstjörnuna arven henni ofar og ég reyði búin ganga á hólm við hvern sem andmælir því. Á ég þá ekki að sækja sverð mitt? En þá neyði gimlis í djúft. Nei, það er óþarfi mín vegna herra, sagði hann. Þú hefur valið þér kvöldið en ég kaus mér morgunin sem hjarta mitt þó hefur hugboð um að munni brátt hverfa til eilíðar. Svo rann upp brótt farastund og mikill og glæstur var svo flokkur sem bjóst til að ríða norður frá borginni. Þá hældu konungar Gondors og Róhans sameila til helgidómsins og komu í grafkvolf hins þöggla strætis Rattdínens. Og menn báru kistu þjóðans konungs og gullnum börum og færðu hann í þögn um borginna. Svo lögður börurnar á voldugan vagn og rittar að róhans fylltu liði umhverfis hann og bári merki hans í fyrir. En þar sem kátur hafði verið hestarsveinn þjóðans fekk hann á vagninum og bera skjöld konungs. Hinnir félagarnir fengu hesta eftir sínu þörfum, fróði og sómi reyðu við hlið Aragorns en Gandalfur á Húmfaxa, meðan Pípin reyð með ritturum Gondors en Legolas og Gimli saman eins og þeir voru vanir á hraðfara. Í fjörinni var arvinn drottning og Seleborn og Galadriel með sínu fólki og Elrond og sinir hans. Þar voru einnig prinsarnir af dol Dól Amroth og Iðilju og margir fóringjar og rittarar. Aldrei haði neinn konungur merkurinnar fengið slíkt förunyti á veginum eins og nú fyldi þjóðani þengilsinni til heimalands síns. Þeir hjaldu áfram förinni hægt og kyrlátlega inn í Anoríju, komu að gráskói undir þöglatindi og heyrðu aftur trömbuslátt í hæðanum, þó engi lifandi vera sægist þar. Þá lit Aragorn þeita lúðra og kallar að rópa. Sjá, elesar konungur kemur! Hann gefur hér með gan og fólki hans allan þrúðskoð til ævarandi egnar. Hérðinni frám má engin maður fara inn í hann án leifis. Þá dröndu trömburnar hærra en nokkur sinni og síðan var allt hljótt. Loks, eftir 15 daga ferð, var vagnithjóðans konungs ekið um græna velli róhans og þeir komu að Edoras og kvíldustar allir. Gull þekju salurinn var skreittur blómsveigum og ljómaði ljósi og byrtu um hann allan og vestlan var svo veglegasta sem haldin hafi verið síðan hann var reistur. Í þrjá daga undirbyggu merkur menn útför þjóðans og varan lagður í steinkvolf með alvætni og mörgum fagrum munum sem hann hafði átt og yfir steinkvolfið var síðan hlaðin voldugur haugur hulinn, grætni torfu og hvítu ætíðarblómi og þar með voru 8 haugar rysnir á östurhelmingi Dísjavalla. Þá reyður yttarar húshalds og hvítum fákum allt í kringum hauginn og sungu kvæðu um þjóðan Þengilsson sem glóvin hirðskált hans hafði ort en síðan orti hann aldrei meir. Þunglamalegur niður í þessum sorgarsöng hræði jafnvel hjörtu þeirra sem ekki skildi tungumál þessarar þjóðar. En ljóðið opnaði heimamönnum undra sín og þeim fann sem þeir heyrðu aftur úr fjarska dinn hófana úr norðri og rödd jarls rópa heróp á sylfurvöllum. Þar var saga konungana rakin og hvellum hljómi galt lúður hjálmsvið í fjöllónum. Unsa síðustu myrkriði skall yfir og þjóðan konungur reis upp og reið gegnum skuggana fjöld að sjálfum eldinum og fjell með sigur frægð. Og þá skein sólin aftur og engin hefði þórað að vona það og glampaði á bláhnúk myndulíns í morgunblænum. Frá óvissu reið hann mót rísandi degi syngjandi fóran með sverð í hendi. Vonir hann glætti, von góður kvatti Ofar reyð hann döyða og dökkri skelming Steig yfir óknir og örlög grim Frá lífi hrifin til langrar frægðar En kátur stóð undir græna haugnum og grét Og þegar söngnum var lokið reysan á fætur og hrópaði Þjóðan konungur, þjóðan konungur, far vel Þú varst mér sem faðir um lífs mín stuttaskeið Far vel Þegar útförin var hjáliðin og grátur hvern að en þjóðan skilin eftir í sínum haugi, þá sapnaðist fólk til gullinþekju til hins mikla erfis og til að letta af sér sorginni. Og eigi þurfti lengi að gráta því að þjóðan hafi náð háum aldri og loki lífi sínu með sóma ekki síður en hinnir fræknustu af forfeðrum hans. Og þegar koma þeim sið merkur manna að drekka minningarskál konungana steg Jóvin Róhans fram gullinn hatta sem sólin og hvít sem mjöllin og fari Jómari bróður sínum fullta skál þá stóðu upp sagnaþulur og siðameistari og talði upp alla konunga merkurinnar frá upphafi þeir voru Jarl hinn ungi Breki Hallarsmiður og Aldur bróðir Baldurs hins ólánsama og Frjár og Frjávin og Gullvin og Dýri og Gramur og Hjálmur sem heigður var í Hjálmstýpi þegar mörkin var öll á valdi óvinna og þar með var lokið öllum sem heigður voru vestan megin því að nú lauk beinum karlækk og að búnu komu þeir sem heigður voru östan megin Frjáleifur sýstu sonur Hjálms og ljúfi og valdi og fólki og fólkvinn þá kom fengill og, fengill og þengill og þjóðan síðastur og þegar nafnþjóðans var nefnt, tæmdi Jómar bekkarinn. Þá bað jóvin skengjaranna að fylla alla bekara og allir salum risu og drukku skál nýja konungsins og hrópuðu, heilt þér Jómar, konungur merkurinnar. En, en síðast þegar leiða lókum veislunar, stóð Jómar upp og mælti, nú er þessari sorgar athöfn erfið þjóðans konungs að ljúka. En áður enn við skiljum eða hverfum á braut vil ég víkja að gleði tíðindum því að ég veit að hinn látni konungur myndi ekki taka það illa upp þar sem hann var einnig ætti góður fæðir jóvinjar sístur minnar. Heyru því allir gestir mínir og fleira fægur fólk frá mörgulöndum en áður hefur saman komið í þessum saln. Faramir ráðsmaðir á Gondor og prins af Ívílju hefur bori fram bónorð um að Jóvin lofði af Róhan mætti verða eigin kona hans og hún sjálf gefur honum fullt já erði sitt þá munu því lofast og bindast heitorði hér frammi fyrir ykkur öllum og Faramir og Jóvin stegu fram og tókust í hendur og allir drukku þera hamingju skál og glæddust af þessum tíðendum Þannigsex að Jómar mun vináttan milli Merkurinnar og Gondors styrkist með nýjum bændum og er mér það mikið gleði efni. „Ég kallar þig rausnalegan Jómar,“ sagði Aragorn, „að gefa Gondor hir fegustu hnoss í öllu ríkiðínu.“ Og Jóvin horði í augu Aragorns og sagði, „Ætlar ekki að óska mér til hamingju lénshera minn og fræðir?“ Og hann svaraði, „Alltíð frá því ég fyrst sá þig, hef ég óskað er hinnar æðstu hamingju.“ Það græðir hjartasár mín að sjá þig í ástarbríma. Aða veisli lokinni bjuggust margi til brottferðar og kvötu Jómar konung. Þeir á meðal voru Aragorn og Riddarar hans, álvatni frá Lórienslandi og fólki frá Rófadal. En Faramýr og Imrahíl vildu dveljast ennum skeiði Edoras og einnig arven kvöldstjarna sem kvatti bræður sína. Engin var viðstattur hinst að fund hennar með Elrond föðu sínum því að þau hældu saman upp í hæðirnar og tölu þar mart saman. En Sár var aðskilnaður þeirra því að þau skildu aldrei framar sjást allt til loka heimsins. Aður en gæstinni kvöttu komu Jómar og jóvin til Káts og sögðu við hann. Vertu sæll Káttur af Héraði? og skjólvinni rittari af mörkinni rítu nú á stað til að freysta gæfunar og snúðu ætíð aftur velkomin til okkar og Jómar sagði hinnir fornukónungar hefðu fyrir dáðið þínar á mundborgarvallum hlaðið þig þýlíkum gjöfum að enginni vagn hefði geta borið þær og samt neitarðu að taka við nokkrum sköpuðum hlut nema vopnónum sem þér voru fenginn ég verð víst að láta mér það linda mest vegna Ég á ekkert að gefa sem væriðið sæmandi en sýsti mín beðið þig þó að meðtaka lítla gjöf til myningar um dulhjálm og horna blástur merkurinnar móti komandi degi Svo rétti jóvin káti font horn Það var lítið en listilega smíðað úr fagur silfri með grænu akstarbelti en smíðinir höfðu grafið í það mynd af þeisandi rittarasveiti í línu sem gekk í sísveik kringum það frá oddinum og upp að barminum og rist rúnum af mikilli snild Þetta er erðagripur ættar okkar sagði Jóvin Horni var upphaflega dvergasmið en kom úr fjársjóði drekans skaða. Sjálfur jarl hinn ungi kom með það úr norðinu Hver sem þeytir það í neyð mun fylla hjörtu óvinna sinna ókta en gleði hjörtu vinna sinna og þeir muni heyra það og kom á honum til hjálpar Þá tók hátur við horninu hann gætt ekki neyta því kisti hönd í og þau föðmuð hann bæði að sér og þannig skildu þau í það skiptið Nú voru gestinni tilbúin til brottfarar og drukkuð hestaskálinna og kvöddust í þakklætti og vináttu Fyrst lögðu þau leið sína að hjálmstýpi og kvíldust þar í tvo daga Þá endi Legolas lofarsitt við gimla og hjælt með ánum niður í glithella Þegar þið komu aftur upp úr þeim var æði fámálugur og saði Gimli eittgæti fundið orð til að lýsa þeim. Og aldrei fyrr hefur dvergur haft betur en alfur í orðísi, saði hann. En næst vil líka fara til fangons til að jafna metin. Frá djúpatal reyðiðir næst til Ísangerðis og sáu hvað endurnir höfðu afreikað. Þeir höfðu jafnað allan steinhringin við jörð og fjarlægt grjótið og allur svæðinu inn í kvósinni höfðu þeir breytti auðnarsreyti aldingars með löfguðum trjám. Lækur rannumann og í miðjunni var tjörn með kristallstæru vatni en uppur henni reist hörnin orfanki en jafn hár og ókleifur sem fyrr og svartir klettaveggir hans spekluðust í tjörninni. Stundarkort settust ferðamennirnir þar sem hlið ísangerðis áður stóðu. Þar uksu 2 hávaksinn tré eins og hlið að grænjöðruðum stíg í áttin að orðanka. Menn undruðist þau furðuverk sem unnin höfðu verið en hvergi sá þeir lifandi veru. Þá hvaði rödd eins og einhver ræsti sig. Húm-hrúm, húm-hrúm og þar kom trjáskekkur arkandi eftir stíknum til að heilsa þeim og með engin annar en breglaður bráðviður. Velkomnir í listigar orðanga, sagði hann. Ég vissi að þið værið á leiðinni, en var svo önnum kafin upp í dalnum því að hér er enn margt ógert. En þið hafi vist heldur ekki verið aðgera lausi þarna söður eða östur frá hmm, prum, að því er ég hef frétt og allar fréttir sem mér bærast þessu góðar, já, mjög svo góðar. Svo heldir trjáskekkur þeim á hvert reypi fyrir allar þeirra hetið á þeir. En hann virtist hafa setta því öllu, en að lokum þagnaðan og horfi lengi á Gandalf. «Jæ, og svo þú ert enn komin», sagði hann. «Þú hafðir þá betur um síðir, en hvert liggur nú leið þín og hvers vegna kemur hingað?» «Till þess að sjá hvernig verkinu miðar, minu minn, sagði Gandalfur, og til að þakka er fyrir þinn hluti öllu sem áunist hefur.» Um, brum, já, já. Það er svo sem alveg sangjant, saði trjáskeggur. Því að víst er það að við endurnir áttum okkar hluti í þessu öllu og ekki aðins í því að taka elurgin á sem um, bölvuðum trjá dreif sem hér bjó. Þetta erstum líkar síðrar mæta flóbyggju þessara púráúra eða eins og við segjum ídlegju krím hendu hjólbeindu grjót hjörtu kló fingru fúl belgju blóðthirstu moriamat sinn kahonta hm hm jaa það víst ekki að hlusta á þetta en nafnið á þeim er orðið jafn endalaust og alles í löngu hvala ár sem þeir kalli mist einfallega orka í þýfi. En þeir sóttu aði ótululegum grúa bæði austan yfir fljóti og neður úr norðinu og flættu allt í kringum Lóri Lindórenanskógin í Söngvakvöldsdal. En komust ekki inn í hann fyrir sækir þeirra máttugur sem þar búa og hann hnegði sig fyrir konunginum og drottningunni af Lóri enn. Þessi ógeðslegu kvikindi urðu heldur en ekki hissa mæta okkur á Róhansvöllum. Því að þeir höfðu aldrei frétt af okkur áður og sama gildir raunar margt betra fólk. En þeir munu heldur ekki verða margir til að muna okkur því að fáur voru þeir sem komust undan og flesta hefur fljóð til í gleða tekið. En það var eitthvað til haps því að ef þeir hefðu ekki átt okkur að mæta er hætt við að konungur gresjunar hefðu ekki getað reyðið langt og ef hann hefði gert það er óvíst að hann hefði átt í mörg hús að venda þegar hann snýri heim. Við veitum það vel, sagði Aragorn, og það mun aldrei gleymast korki í mínast týrið nýja Edóras. Aldrei er nokkuð langt orð. Já, fyrir mig, sagði Drjáskeggur. Þú vart líklega við meðan Konungsríki þitt varir en það þertu jafvel að vera nokkuð í lengra lagi eða ætti að vera langt í augum enda Ní öld er nú havin sagði Gandalfur og kann svo að fara að konungdæmi manna standi þér lengur fann Gorn vinur minn En seg mér nú annað hvernig fórum þar hlutverk sem ég fól þér hvernig líður Sarúmani er hann nú ekki orði nokkuð þreyttur og inn í lokunina í Orðþanka Því ekki byrst ég við á honum þegar ekki... þú hafa að fægra útsýni úr gluggum hans. Trjáskikur horfði lengi á Gandalf og hálf undir furðulega eða svo fannst káti. Aha, sagði hann. Já, það mátti svo sem búast við að þú fytja er upp á því. Þreittur á orþanka. Jú, vissulega mjög þreittur, en þó ekki eins þreittur á törnunum eins og hann var þreittur á mér. Hmm, prúmm. Ég tók mig nefnilega til að segja honum nokkrar langar sögur eða minnsta kosti myndið í tellið að langar á ekkar tungumáli. En hvernig fóstu að því að láta hann hlusta? Gastið þá komist inn í orð þanga til hans? spurði Gandalfur. Hmm, ó nei, ekki inn í orð þanga, svaraði trjáskekkur. En ég kom á glugga hans og hann hlustaði á mig því að hann engar fregnir fengið með einu öðru móti og þó hann mislíkaði þar stórum. Var hann aufjáður í þar og ég sá hann gleyfti við dem en ég bætti hin og þessu inn í sem gatt orði honum hollu og á því þreyttist hann hann var alltaf svo fljóthuga og það fór alveg meðan ég tek aftur því kærri fangorn málti gandalfur að þú gætir þess vandlega segja allt í þá tíð hann varð eða hann var hvernig stendur á því er hann kanski dauður Nei, ekki er hann nú döyður eftir því sem ég best veit, saði trjáskeggur, en hann er farinn. Já, það er núna rétt vika sérni sleft út. Það var óskup lítið orði eftir á honum þegar hann skreiðið út og ormskeppna hann sig fylgdi honum var ekki orðin annað en guggin skuggi. Æ, þú þart nú ekki vera nú að mér því um nasið gandalur að ég hefði lofað að geyma hann tryggilega því ég veit það, en hlutinir hafa breyst síðan og ég tel mig hafa varvitt hann þangur til hann var orðin hættulaus, öruttu að hann gæti ekki orðuð öðrum til meins. Þú eftir að vita hvað ég er mótóllinn því að loka lifandi verið í búri, ég geri það ekki nema brýna nöðu sinn beri til. Snákur án eitur tannam og skríða hver sem hann vill. Það kann rétt að vera, sagði Gandalur, en samt er ég hættur um að þessi höggormur hafi átt eina skeglu eftir. Hann réði enni yfir eitri tallinninnar og ég hrættur um að með henni hafa náð valdi yfir þér, jáfnvel þér, trjáskekkur, að því hann fann þennan veika blett í brjóstiðir. Jæja, hann er þá farinn og tjóar ekki talun um það, en nú ber að skila konunginum aftur orðangaturni þó hann þurfi svo sem ekkert á honum að halda. Það kemur í ljó síðar, sagði Aragorn, en ég vil gefa end honum allan þennan dal til afnóta, hvernig sem þeir kjósa og svo lengi sem þeir vilja fylgjast með orðanka og sjáum að enginn færi inn í hann án mín sleifis. Törnin er læstur, saði trjáskjökkur. Ég let Sáruman læsa honum að aðfenda með liklana, bráðviður geymir þá. Bráðviður hneigðir sig eins og um, tríð sem svignar í vindi og aðfendi Aragorni tvo svarta likla með sérkinnilega flóknu liklaskeggi og voru þeir báðir festur upp á einn stálhring. Þakka ykkur enn einu sinni fyrir, sagði Aragorn, og nú vil ég kveði ykkur. Megi skóur ykkur vaksa í friði. Ef ykkur tekst að fylla þennan dal aftur skói, þá eru enn ó landsvæði til nýræktar vestan fjalla, þar sem þið eitt sinn genguð endur fyrir löngu. Þá var trjáskekkur svo dapur og svipin. Skóar geta vaksið, sagði hann. Skóar geta breyðist út, en ekki endur, því að við eigum enga endlinga. En Kanski verður nú meiri von að leitt ykkar, sagði Aragorn. Nú munu hinn miklu landsvæði til östus opnast, sem hafa svo lengi verið lókuð. En trjáskeggur hristi bara höfuðið og sagði Það er nú orðið alltof langt fyrir okkur. Og auk þess eru þar alltof miklar manna, byggðir. En hvað er þetta? Ég kann mig ekki. Vil ég nú ekki fá einhverja hressingu hér og kvíla ykkur? Kanski viltu einhver ykkar færi gegnum fangón og stýtta sér þannig leið heim og honum varð litið á Seliborn og Galadriel. En allir nema Legolas kváðusturfa kvæðja núna og halda ímist í söður eða vestur. En komdu nú með mér, gimli, sagði Legolas. Ég á inn í leiði fangost til að heimsækja dýfstu afkima endskóa og líta augum því lík tresum hverki annastaðar fyrirfinnasta á miðgarði. Nú skalt þú standa við orð þín og koma með mér inn í myrkviðin og síðan getið við orðið samferða, ég til minna heima í myrkviði og þú ennþá lengra til fjallsins eina. Gimli fjæðst á þetta en ekki var þó á honum að sjá neitt fögnuði yfir þessu. Hér slítu við þá endalega þessu förunni til ringsins, sagði Aragorn. En þráttur það vænti ég þess að þið aftur fyrir enn varið til landsmins og veiti mér þá hjálpi uppbyggingunni sem þið lofuðuð. Víst munum við koma ef höfðingjar okkar leifa, svaraði Gimli. Jæja, verður nú sælir, elsku hoppidöðni mínir, ég vona að þið komist nú heilir á húfi heim til ykkar og ég þurf ekki lengur að vera með lífið í lúkonum af óta við að þið farið ykkur að voða. Við látum ykkur heyra frá okkur þegar við getum og kann vera sumur okkar hittist einhver tíman aftur en rættur er í um að við komum aldrei allir saman aftur svo hvart í trjáskegur þá hvert fyrir sig, en hann hneigði sér þrið svo sinnum hægt og af sérstakri virðingu fyrir seliborn og galadríeli. Langt, já, langt er nú orðið síðan við hittumst við stokka á stein. Á, vanimar, vanimalí og nostari, saði hann. Það er dagpulöft að við skulum hitta svona aðeins undir endálókin, því heimurinn er að breytast. Ég finn það af vatninu, ég finn það á jörðinni og ég finn það af líktinni sem liggur í loftinu. Ég held ekki að við hittumst nokkur tíman aftur, Selebon svaraði. Ég veit það nú ekki þú allra elstur. En Galadriel mælti. Ganski hittust við ekki aftur á mikarði, eða þá ekki fyrir löndin sem hurfum undi bylgjurnarísa aftur. Tók að vera við hittumst aftur á pílviðarengjum tasarinnan að vorla í, vertu sæll. Síðastur á öllum komu kátur á pípinn til að hverja gamla entinn og það var eins og hýrnaði yfir karli þegar hann horfði þá, Kátu kallanir mínir, sagði hann, vil ég nú ekki fá ekkur í viðbót einn, gúlsoppa af gambra áður enni farið. Vandi er vel bóðinu að neyta, sagði þeir og fóru afsýðis með honum undir skuggan af nálæg og tré og þar könnuð þeir strax við eitt af stóru stengirhánum. Og trjáskjökkur jós í þrjár skálar og þeir drukku en hann horfði eitthvað svo undarlega á þá yfir brúnin á skálinni. Varð ykkur, varð ykkur, sagði hann, þið hafið vaksið heilmiki sínins á ekkur síð og þeir hlóu og tæmdu skálar sínar. «Jæja, verið þið sælir», saði hann, «og gleymið þínu ekki að láta mig vita eða þið frétti eitthvað af endvífónum í landi ykkar». Svo veifaði hann spada stórum lúkonum til alls förniti og hvarf inn á milli trjána. Ferðamennirnir hertu nú á sprettunum og hjeldu leið sína niður um róhanslægð, þar kvatti Aragorn þá á líkum slóðum og pípin hafi gegst í orðangasteininn. Hobbitarnir voru óskum döyfir í dálkinn á þessari kveðistund því að aldrei hafði Aragorn bröðist heim og var hann þó leðsögum aður þeirra gegnum margar hættur. Ég vildi óska, saði Pípin, að ég ætti nú svona stein þar sem ég gæti séð alla vini mína og tala við þá langt burtu í fjarska. Nú er aðeins eftir eitt stein sem þannig mætti nota, svaraði Aragorn. Því ég býst ekki við að þú kærir eig um það sem steininn í mína stýrið hefur að sína. En Pálna týran frá orðfangamun konungurinn varvita til að fylgja skrænt með öllu ríki sínu og engu hvað þjónustumenn hans eru að aðhafast. En þú mátt heldur ekki gleyma því förungur tóki að þú ert rittar af Gondor og ég leysi þeikki úr þjónustu minni. Þú ert nú aðeins í leifi og kynni að vera ég kallaði aftur því þjónustu hvena sem er. Og muni það nú líka kæru vinnir mínir á héræði að ríki mitt er einnig í norðri og þángað mun ég koma eitt góðan ve Þá kvatti Aragorn einning Seliborn og Galadríeli og drottningin sagði við hann. Álsteinn, gegnum myrkrið hefur fundið von þína og hloknast allt sem þú þráir, en nýttiðu nú vel alla þína daga. En Seliborn sagði, máur vertu sæll, megi örlu þín verða önnur en mín og dýrasta eik þín dveljist hjá þér allt til enda lokana. Þar með skildi leiðir og var komuð undir sólalag. Þegar ein var nokkur síðar litiðum öxl, sáði konung vestursins setjandi á hestisínum með ritturum sínum á ferð og hnýjandi sólin skein yfir þá. Svo brynjuði þeir að í rauða gulli og hvítkápa Aragorns í blossa. Þá tók Aragorn fram grænasteinin og hélt honum upp og hann spratt upp sem græn eldur í lofa hans. Hinn fyldu Ísanfljótinu vestur og bóginn um róhanlægðina út á auðnirnar fyrir handan og síðan norður á bóginn inni yfir landamari Dunlands. En Dunlendingar forðust höy og földu sig því að þeir hafa alltaf verið hrættir við Álfaþjóð, þó fáuð þeirra hafi komið í landeira. En ferðalangarnir skiptu sér ekkert af þeim en voru þeir fjölmennir og hafðu nægar vistir af öllu sem til þurfti svo þeir reyðu áfram í hægðum sínum og slógu upp tjöldum hvað sem þeim síndist. Á sjötta degi aðskilnaðarins við konungin lá leið þeirra gegnum skó og hæðardraugum undir rótum þóku fjalla sem nú voru þeim á hæri hönd. Þegar þau komum um sólalagspil úr skóginum út á bersvæði bar fram á öldung sem stuttust í staf. Klettur var hann í gráar tjásur og kvíti lín sem orðið var æði kámugt og hæla honum stöylaðist annar betlari högtandi og kvínandi. Jæja, Saruman, sagði Gandalfur. Hvert er förinni heitið? Hvað kemur þér það við, svarði hann. Á nú líka að fara að ráðskast með það hvert ég á að fara? Var ekki nóg að leggja líf mitt alveg í rúst? Þú veist svar mitt, sagði Gandalfur. Nei, við báðum spurningunum. En hittir svo anna mála, nú er ég laus minna mála. Konungurinn hefur tekið á sér ábyrðina og ef þú hefur berið í kyrri í orðanka, hefurðu mótt hitta hann og hann hefur síntir visku og náð. Því betra var fyrir mig að hafa mig á braut, sagði Saruman, því að ég vil hvorki þykja viskun ég náð af honum. Og ef ég á að svara spurningu þinni á hvaða leið ég sé, þá er ég umfram allt að reyna að koma að spurt úr ríki hans. Þá ertu enn á rangri leið, sagði Gandalfur og sé ég engan tilgang með förðinni, en hafnar allri hjálp okkar því við viljum veita er hana. Veita mig hjálp, saði Saruman. Nei, legðu nú alveg niður þetta gleyður bróst til mín, þá kísi heldur grettu þínar. Og þessari konu hér treysti ég ekki. Hún hefur ættið hata mig og verið með í samsari ykkar gegn mér. Ég skila hún hefur nú leitt ykkur hinga til að hlakka yfir eindminni og fátækt. Ef ég hefði búist við að þið veittum mér eftirför, hefði ég geta komið í veg fyrir þá ánægið ykkar. Saruman, svaraði Galadriel, við höfum öðrum hnöppum og mikilvægar að neppa en að eldast til þig. Þú ættir heldur að gera þeir grein fyrir hvað þú ert heppin að við skildum rekast á þig því að nú veitist ég er síðasta tækifærið. Sér það er raun og sann það allra síðasta get ég verið ánæður, svaraði Saruman, því að þá loksna ég við að, þurfa að aftur. En allar vonið mínar eru rundar og með langar ekki til að eiga að neina hlutild í vonum ykkar hverjar sem þar eru. Sem snöggvast brá fyrir loðandi glóði glirnum hans. Burt með ykkur, sagði hann, eftir langar rannsóknir veit ég jafn langt nefi mínu og ég þarf ekki lengur að skoða mig um til að sjá að þið hafi drænt ykkur sjálf og viti það. Og það færi mér nokkra huggun og farandgöngu minni að þið leggir ykkar eigin hús í rústumlegi og þið eyfi mínu. Og ég var líka að spyrja, bætti hann við háðslega, hvaða skip ætli beri ykkur aftur yfir hér víða haf. Það mun verða grámuskipið fullt á draugum. Hann hló en rödd hans var glóru og óhugnanleg. Komdu er og lappir fýbli, trópaða til hins betlaran sem hútti þar við veggin og hann lamdi til hans með stafnum. Snúðu er við! Ef þetta hefðar fólk ætlar að fara okkar leið er best að við snúum eitthvað annað. Komdu þér á stað eða þú færð enga skorpu í kvöldmatt. Rævillinn snýri við og lötur aði hægt áfram með harmkvælum. Vesalings gamli grímur, vesalings grímur, alltaf lamin og nýttur. Það ég hata hann, ég vildi að ég gæti yfirgefið hann. Yfirgefiðu hann þá, sagði Gandálur en grímur og armstunga gaut aðeins rauð eigðum glirnónum fullum á skelvingu til Gandals, svo skauðst hann hratt á baku Saruman. Þegar þessir tveir vesalingar skjöktu framhjá föruneytinu komið er á hoppítónum og Saruman nam staðar og starði áðá en þeir síndi honum enga lín kynnt. Jæja, svo þið hefði líka komið til að hlakka yfir mér örverpin ykkar, sagði hann. Ykkur er alveg sama um skortin sem betlari má þóla, því að þið hefði allt sem þið mat og bestu klæði og bestu laufin í pípur ykkar? Ó, já, ég veit það. Ég veit hvað kemur, en þið mynduð aldrei gefa beininga manni pípufilli, eða hvað? Ég myndi gera það ef ég ætti hana, sagði fróði. Þú mótt eiga það sem ég á eftir, sagði Kátur, ef þ Hann steig á baki og fór að leita í hnaktasku sinni svo rétti hann ságrúmanni leðurpung. Taktu þetta, sagði hann. Þér er það velkomið. Það kom kvört sem er úr brakinu í Ísangargerði. Já, það er mitt lauf ég á það og ég borgið að dýru verði á eftir ságrúmann og þreyfum pungin. Þetta er þó aðeins endurgreiðsla að hluta því að þú tókst miklu meira. Það það er í alvissum. En samt verður beininga að vera þakklátur ef þjófur skilar honum smábyt að því sem hann hefur stóli frá honum. Jæja, það var rétt á ykkur þegar þið komið heim að ástandi í söðurfjórðungnum verð ekki eins ákjósanlegt og þið haldið. Með ég landi ykkar lengi skorta lauf. Jæja, ég þakka fyrir, sagði Kátur. Og þegar þú tekur svo svona, þá vil ég að kosti fá topaspungi minn til baka. Hann hefur aldrei verið þín egn en lengi fyllt mér. Þú mútt taka laufin, en þú skalt þá bara vefja þeim inn í tínar druslur. Ílt er að vera þjófur þjófs, saði Saruman. Þóssn eri hann bakinni í kát og sparkar í ofstungu, en gekk sjálfur nokkuð skref til baka í áttina skóarjæðrinum. Sá þýkir mér góður, saði Pípin, svo við eigum að vera þjóvar. En hvaða skadabóta kröfu eigum við fyrir það að hann let orkan að setja fyrir okkur, særa okkur og dragnast með okkur langa leiðin um róhans heiðar? vætti sómun við. Hann talar um að hann hafi keypt það, ætli að sé ekki bara lígi. En ekki líst mér á þau orð sem hann lét falla um Sunnfjörðinginn, við þurfum að hrafða okkur heim. Já, víst þyrttum við að gera það, sagði Fróði. En við komumst víst ekki strax þangað ef við eigum að hitta Bilbó. Því segi ég fyrir mig að ég fyrir fyrst til Hofadals, hvað sem í skert. Já mér finnst að þú ættir að gera það, sagði Gandalfur. En það er sorglegt með Sarúman, honum við bjarkandi. Hann árei næstum að engu. Hann réttur er í um að trjáskegg hafi orðið á mistök að sleppa honum. Sauron getur enn unnuð illvirki þó í smáum stíl sé. Næsta dag komu við inn á norður Dunland en þar voru mannlösar óbyggðir þótt landi virtist grænt og fagurt. Seftemberg gekk í garð með gullnum dögum og silfröðum nóttum og þur reyðu í hægðum sínum þanga til þau komu að Svanflæðu á gamla vaðinu austan við fossin þar sem áinn fjöldskyndilega niður á láglandið en langt í vestri hvíldi móða yfir fennjum og holmum sem hún leðaðist um á leðsinninni niður í grámu þar heldur þúsundur svana sig á seflendonu miklu. Og svo komu þeir inn í Hvítfjirniland, e region, og þar morguninn reis bjartur yfir gljáandi móðunni, og þær sveipust um frá tjalbúðum sínum á lári hæð, sáðir sólinna í austri snerta þrjá tynda sem teygdu sig hátt upp í himinninn gegnum svífandi skýjaþekjuna. Karadras rauðhnúkur, Seleptil hvítir silfurtyndur og Fanvíðill skíjhöfði, og þeir nálguust hlið Moríu. Hér dókuð er við í sjö daga því að nú var komið að nýjum aðskilnaði sem gekk þeim mjög til hjarta. myndi Seliborn og Galadriel og allt er fólk halda til östus, fara yfir rauðnúksskarð og um forsæluklif niður með sylfurlind og heim til sín. Þau hafðu tekið á sig þennan krók vestur yfir fjöllin af því að þau hafðu um svo marta tala við Elrond og Gandalf en líka röppuðu þau lengi við aðra vini sína. En oft var það að næturlægi þegar hoppidarninu voru hornurinn í svefnin og þau hinn sátu saman, vöktu undir stjórnónum og rifið upp löngu leinar aldir, allar sínar gleði stundir og erfið í heiminum. Eða þau ráðgust við um komandi tíð. Ef einhver ferðamaður hefði áttu leið hjá, hefði hann þó fátt heyrt eða séð nema einhverjar gráar myndir eins og högnar í stein minnjörum glemta atburði sem voru glataðir í mannlösum öðnum. Því að hvorki hreyðuðu sig nýja töluðu með vörónum, heldur leytuðu hugið þeira saman og aðeins blikandi augur þeirra hreyðust og kviknuðu þegar hugsanirnar reykuðu til og frá. En að lokum höfðuðu sagt allt sem þau vildu og þau ákveða skilja aftur um sinn þar til tími var í komin til að hringarnir þrýr hirfu. Svo bara Lóriens fólki fljótt burt í gráum skikjum sínum inn milli grjóts og skugga og þau reyðu í áttuna til fjalla en henni sem ætli til Rófadals sátu eftir og hæð og horfðu eftir þeim það til allt í einu að þeir sáu bregða fyrir leiftri útur úr og svo sást ekkert meir. Fróði vissi að það var galardrýjel sem hafi lyft ringsínum í kveðjutákni. En svo um við snýra undan og andvarpaði ég vildi að við værum að leiðinni til Lóriens lands. Áfram heldur þeir og kveld eitt þegar þeir komi yfir háan háls, þá gerist það allt í einu eins og þegar ferðamenn koma fram á fjallsbrún, að þar opnaðist djúpur rofadalur við fættu þeirra og þeir sáu langt fyrir neðan sig ljósin loga í húsi Elronds og gaman var að koma neður hlíðarnar og yfir brúna og að dyránum og sjá allt húsið uppljómað og ómandi á söng við hengkomu Elronds. En fyrsto að öllu jafnvel áður en er höfðu fengið nokkuð að borða né geta þveigið af sér ferðarríkið eða klækt sig úr kuflónum fóru hobbitarnir að leita að Bilbo. Þeir komu á undan um í litla klefanum sínum. Þar var alltaf rúu og stúu í pappírum, pennum og öðrum skriffærum, en sjálfur sat Bilbo á stóli fyrir framan sóliti logandi eldstæði. Hann var orðinn svo ellegur en friðsæll ásvip og sýviaður. Hann opnaði augun og upp þegar þeir – Heilir og sælir, sagði hann, svo þeir eru þá komnir aftur og á morgunir afmáli mitt. En hvað það var sniðugt af ykkur. Vitiði bara ég verð víst 129 ára og eftir eitt ár, ef ég fæ að lifa, slæ ég með gamla tóka. Það var ég gaman að fara fram honum, en við sjáum hvað setur. Eftir afmáli bilbós hafði verið haldið hátillegt dvöldust hoppidarnir fjórir nokkra daga í Rófadal og þeir sáttu með sínum gamla vini sem nú hjælt lengstum í herbyrki sínu nema hann kom fram til máltíða. Hann var mjög stundvísi matinn og kom sjaldan fyrir hann svæfi yfir sig. Þarna sáttu er fyrir framann litla aðrineldin og skiptist á um að segja honum frá öllum sínum æfintýrum og ferðum. Fyrst í stað var hann oft að þykjast að taka neyður punkta, en oft sopnaði hann í miðri sögu, og þegar aftur brá blundi sagði hann kannski, en merkilegt, en dásamlegt. En hvar vorum við? Þá urði er að byrja aftur á sögunni þar sem frá var horfið, áður en hann fór að draga ísur. Það sem helst vakti hann og gætt viðhaldið aðteklinni voru lýsingarnar á krýningu og brúköpi Aragorns. Mér var að sjálfsögum til veislunar, sagði hann, og ég haði svo lengi beðið eftir því. En þegar til kastana kom, fann ég að ég átti eftir svo margt ógert hér. Og það er svo mikil fyrirhafna pakka öllu nið Eftir um það bil hálfan mánu var fróða litið út um gluggann. Þá sá hann að það hafi hélað um nóttina og allir kongulauvefarnir voru eins og hvít net. Það myndi hann myndi hans skyndilega á að nú yrði hann að komast sér á stað og kveðja Bilbó. Veðri var eins og kirt og fagurt, eftir eitt yndislegastur sumar sem fólk mundi eftir, en nú var kominn október og bratt myndu haustveðrin byrja með rygningu og stormi. Og þeir áttu enn langan veg fyrir höndum. Þó var hann ekki svo að veðrahræðslu Hann hafði það bara á tilfinninguna að kominu væri tími til að snúa heim á hér Og, og samamóli gengdu um sóma. Kvöldið áður hafði sagt Æ, fráði húsbóndi minn, við höfum nú farið víða og séð heil mikið. Ég held nú að Rófadallur sé besti staðurinn af þeim öllum. Því að hér er eitthvað af öllu ef þú skilur hvað ég á við. Hér er nóg af hér að því, úr gullinskóginum og frá Gondor og hér er konúshöll og hér eru krár og engi og fjöll, allt í einni bendu. Samt finnst mér að við ættum að fara að koma okkur á stað heima á leið hið bráðasta. Ég hæt tollverðar áhyggjur af karlinum, ef ég að segja þær eins og er. Já, eitthvað að öllu sómin minn. Það er alveg rétt hjá þér, eins og tók hann sig á, nema af havinu, sagði Þróði, og svo endurtók hann, nema af havinu. Saman dag hitti hann Elrond og það var afráði að þeir skyldu leggja af stað eftir. Og þeir til mikiðar ágnæi mælti gandalfur. Ég held að ég kemi líka með ykkur. Það mesta kosti til brís, mér langa til að hitta aftur hann blóðberg vinn minn. Um kveldi fóru þeir að hverja Bilbo. Já, ég ægjúr því að þið verðið að fara, þá verðið viðst að fara, sagði hann. Æ, það var leiðilegt. Ég mun sakna ykkar. Það er svo gott að vita af ykkur hérna í húsinu, en ég er alltaf svo einkennilega syfjaður. Svo sagðist hann skildi gefa fróða, mýthrilbrinnjuna og sverði sting og hafði alveg glemt því að hann var En nú gaf hann honum að skilnaði þrjár bækur með ymsum þjóðfræðum sem hann hafði samið á ólíkum tímum og allar reytar með fíngerðri kongulofaskrift og hafði mertar á rauðan kjölinn með orðanum þýðingar úr álrænu eftir B.B. Sóma gaman lítinn giltan póka. Þetta er næstum síðast í dropinn sem til er af gæðavínni smegins, sagði hann. Gæti komu sér vel eða þú tækir það í þig að fara að gifta þig sómi en við það stokkaróðan að þið sómi. Fátt hef ég að gefa ykkur pílda mínir, saði hann við kát og pípinn, nema góð ráð. Og eftir að hann hafði látið dinn í áðum heilu kippónum á hérashúsráðum, bætti hann við í gömlu héraskrýni. Látið nokki ekki höfuðum stakk miki fyrir húfurnar ykkar, og ef þið hætti ekki bráðum að vaksa, er þið reddur um að það verði dýrt fyrir ykkur kaupa föt og húfur á ykkur. En úr því að þú ætlar að fara framúr gamla tóka, sagði Pípin, hví meigum við ekki reyna fara framúr gamla bólabrasti? Þá fór Bilbo að skellir hlægi og hann tók upp úr vasanum tvær dýrlega reykjarpípur með perlumóður munstikki og grópaðar með fínnsvórnu silfri. Minnist mín þegar því reykið úr þeim, sagði hann. Sjálfur álvatnir smíðu þær fyrir mig, en nú er ég alveg hættur að reykja óaður en við var litið dróan ísur og sofnaði smá blund og þegar hann vaknaði aftur við sagði hann nú nú hvar vorum við jú auðvitað að gefa gjafir en það minnir mig á nokkuð annað hvað hefuru gert að hringnum mínum fróði sem þú tókst frá mér ég missti hann bilbó sagði fróði losaði mig veðan þú ert æi það var leitt sagði bilbó mér sem hefði þótt svo gaman að sjá hann aftur en ó hvað ég getur þú fóst einmitt fyrir veðan er það ekki rétt? En þetta er allt svo ruggingslegt því að það er alltaf eins og allt trufa að lenda einhverju flækju. Ástaræfin til í Aragorns, ráðið og Gondor og Riddarætnir og Sunræningjarnir og Ollifantarnir. Sástu virkilega eitt slíkan sómi. Og svo koma allskonar hellar og jargöng og törnar og gullinn trí og guðmá vita hvað fleira. Nú sé ég að ég fór allt og beina leið heim fyrir ég kom úr mínum leiðangri. Mér finnst nú að Gandálur hefði átt að sína með svolítið meira á veraldinni, en ekki verður við allt ráðið. Þá hefði uppbóðið og öllum eignum mínum kannski verið afstæðið, áður en ég kom heim, og ég þá lendi í ennþá meiri vandræðum en ég gerði. Hvað enn það? Nú er á seint að tala um það, og satt að segja held ég líka að það sé þægilegt að ferðast hannig setja hér á sínum eigin rassi og að heyra aðra segja frá því öllu. Hérna er svo notalegur eldur og arni, maturinn svo góður og hér eru alvar á hverju leyti ef maður vill hafa samnytti við þá. Og hvers meira er þá hægt að óska sér? Vegurinn tegist æ og æ frá upphafi sínu við húsadyr, þótt marga hann leiðu of langt af bæ, hann lokkar til ferða en sem fyrr. Já leggji þér upp sem langar til... En liggjandi hér með þreyttan fót ég bjóst ofi kís með arinn ill og eiga við svefnin stefnumót. Og í því að Bilbo muldraði síðasta vísuorðið, datt höfuðu hans fram á bringu og hann var sopnaður. Kvöldrökkri dindi en eldurinn brann bjartar og þeir horfðu á Bilbo þar sem hann svaf og það leik bros um andlit hans. Þeir sátu um stund í þögn Þá skyndist Sómuinn í herberginu, renndi augum um flektandi skuggann á veggjarnum og sagði hóllega: „Ég held ekki fróði húsbóndi minna, hann hafi skrifa mikið meðan við vorum í burtu. Ég ráðtr um að hann komist aldrei til þess úr þessu að skrifa sögu okkar.“ En við það opnaði Bilbó annað augað, næstum eins og hann hefði heyrtt þetta. Só rásti hann sig: „Eins og þú sjáir, þá er í alltaf orðin svo sýviður,“ sagði hann, „og ef ég fái tíma til að skrifa eitthvað, þá langar mig bara til að semja ljóð.“ Ég var að hugsa fróði, elsku vinur minn, hvort þú myndir dreysta þér til að taka svolítið til hjá mér, áður en þú ferð. Sapna saman öllu minnismiðunum mínum og blöðunum og skoða líka dagbókina mína og kannski taka þetta allt með þér eða þú vilt. Ég vonaði og skiljið að ég hafði ekki mikinn tíma til að velja þetta og ræða því neður og allt sem til þarf. Fáðu sómá líka til að hjálpa þér og þegar því hafið barið þetta saman, komið þó aftur með það til mín og ég skal fara é Yiaskal ekki vera of smá smögulegur. Auðvitað geri ég það, sagði Fróði, og auðvitað kem ég fljótt aftur. Það er ekkert hættulegt lengur að ferðast um þjóðveginna. Nú er kominn raumverulegur konungur og hann sér um að gera alla leiðir örugar. Þakka er fyrir elsku vinum mínn, sagði Bilbó. Það verið sannarlega mikill léttir fyrir mig. Og með það steinsofnaði hann aftur. Daginn eftir fóru Gandalfur og hobbitarnir inn í herbergi Bilbóss að kvefji hann, því a kalt var og svo kvöttu þeir og allt Þegar fróði stóð á dyrathreppinu, óskaði Elrón tónum góðrar ferðar, blessaði hann og sagði Ég held fróði að það þýð ekki fyrir þið að koma aftur, nefnum að gera það mjög fljótt. Vísara væri fyrir þið að gera það á þeim tíma ásins þegar löfin eru gullróðin, áður enni falla og leita bilbó upp í skóum hér aðs. Ég mun þá verða með ánum. Þessi orð heyrði engin annar og fróði varvettur þau með sjálun sér.